フにわよりおこふころ、わなこともやまちゅと、あんりやまちゅと、あんりやまちゅと、あんりやまちゅと、あんりやまちゅと、あんりやまちゅと、あんりやまちゅと、あんりやまちゅと、あんりやまちゅと、あんりやまちゅと、あんりやまちゅと、あんりやまちゅと、あんりやまちゅと、あんりやまちゅと、あんりやまち 私たちはこのようにれた人たちの思い出を知っている人たちの思い出を知ってい あきかししとみわおんばことかななわなじ k きじゅわ。ファラウクこしむ برب المشارق والمغارب انا لقادرون。バシナーパコモーラムレイズ ي ومشاريكي زوتي なまがりび ز و ت バシーシーとナウイザー。あらー、ん نبدل خ ي ر منهم وما نحن ب م س ب و ق ي フェ ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون パカワクタニナシクヤオワネワヘディワヨウマ يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفضون シクワタカポトカマカブュリニコウペシカマコンバワナキンビリヤンフ undo カーシアタン ابصارهم ترهقهم ذ ل h、illa. ذلك ا ل ي u م الذي كانوا يوعدون バーシーなわちよ tamaya quinquiape pony。 Na hapa kwa ngoda mlezi wa mashariki zote na magharibi zote za siku, na sayari, na hidayah, kwa mba hakika bila shaka, sisi tunawweza wa kuangamiza na kuwalete wali watifu zaidi kwa mwenyezi mungu kuliko wao, wana sisi hatushindu kubadilisha huko, uwe ndarikawe na kusudiwa wa kwa mashariki zote, Na magharibi zote ni maineo ya mamlaka ya mwenyezi mungu yote Ambayo haya nampaka kama ilivyo ya shiriwa katika ayam ya mwaja 37 ya surat ila arafu Na tukawarifisha watu waliokuwa wanatharauliwa mashariki za nchi na magharibi zake Ambayo tulitia baraka kuonyesha semu zote za hiyo nchi na yotajwa Na huwenda ikawa makusudio yake ni mashariki za yuwa na mwezi na nyota zote na sayari. Na magharibi zao kwa aji iliakonyesha vile vile ufalme wa mwenyezi mungu ote. Na kwa hivyo inadhirika kwetu kuwa vyombo vina vyokuenda katika kumba na mbingu. Vina chomoza kwenye upeo wa mashariki na kutua kwenye upeo wa magharibi. au kwa uchache vina zumbuka kutoka mashariki kwendi ya magharibi kuizunguka nyote ya polu katika sehemu ya kaskazini ya dunia kwani mbali wa polu kwa nyota ni ndogo kuliko pahala unapuangalia basi nyota hapo haichomozi wala haichwi bali upigia duru ndogo kuizunguka north polu na kwa hiyo aya inashiria saza usiku rejea kwenye kauli ya mwenyezi mungu mtukufu Na alama na kwa nyota wao wanaongoka Na kwa utahiri wakuchomoza na kuchua ipoishara ya kuzunguka kwa dunia Na hiyo ni neema kubwa kabisa katika neema za mwenyezi mungu ya maisha kateka sayari hii Kwa nibida ya kuzunguka kwa dunia juu ya msu marikati wake Nusu ya dunia ingeli pigwa na juuwa mfulu lizo muda wa nusu muaka kamili Na engeli njimu wa mwangata kabisa nusu nyingine. Kwa hivyo, hai, kama tulivyo uzoea, usinge kuwako. Na tukifanya hizo bashariki na hizo magharibi ni zajua peke yake, wachili ambali nyota nyingine na sayari. Basita kuwaishara ni kule kuchuwa mozajua kila siku pahala pengine na kuchuwa pahala pengine kila siku. Au hata katika kila dakikali na popitaju ya dunia. Kwa nijua kila dakikani na kuchu wa pahala anela chomuza pahala papili mfulo lizo Na hayali katika mipango ya mwenyezi mungu na miujiza ya uweza wake Tazama pia maoni wa tala mungu ya ayatano katika suratu safat Na ayatumina saba ya suratu rahman Basi wachili wa wakiporo nyoka katika upotofu wao Na wakicheza dunia yao mpaka wakutane na siku yao walio ahidi wakupewa thabu Siku watakapotolewa makabuli ni mbiyo mbiyo kumuendea huyo ate wa ita Kama kwamba wame mweka ufundo na wakimuwa mburu duniani Walivyokuwa wakimkimbili ya balila mwenyezi mungu Macho ya meina machini hawa wezi kunya nyua ya mengubikwa na unyonge na uzalili ひよじよしっこわ a ょこわきあいりわ n にゃにぃ。な i k きい u s h a <音声>